Fast på Ja, vi är på en skärgårdsö. Återigen. Oh. Tredje gången vi poddar på en ö. Det är härligt. Det är Vill är du härligt. berätta lite om resan hit, Frida? Ja, det är lite ett trauma. när jag skojar. <laughs> Nej, men det, det, var, lite, det var ett litet äventyr. För vi var tvungna att ta en sen båt eh, hit till ön Och då hade det blivit mörkt när vi åkte hit. Och Hanna sa, ja men hörni, vi kanske ska ta med ficklampor för det kan bli lite mörkt. För man måste gå en promenad sen efter efterbåten I skogen hörni. Och det var inte lite mörkt. Det var bäck, svart. Mm. Det var mm. svin. Och jag är väldigt rädd för mörkret. Mm. Men ni förstår att på en sån här ö finns det inga lampor. Mm. Det klart, så det, det är finns. ju... Dö. Svart, och så går vi i skogen Det är inte en liten väg vi gick... Men jag hittade mycket. inte vart vi skulle gå Nej, Nej det var så Nej. mörkt Inte ens du som har varit här hundra miljarder gånger mm. kände igen dig Och vi så här: vart ska vi gå in Och sen gick vi verkligen i skogen Bland rötter och, och vi typ snubbla Och, och Filippa som är med oss hon gick hela tiden och sjöng in in du, du, du. För att avdramatisera det hela För jag började sjunga David, David, jag står alltså, <laughs> Vad sa hon då? Då vände som att bara Allika, jag blir förbannad <laughs> alltså, för, Det finns ju vissa människor som tycker att Sånt där skämtar man inte om man, Du Då tittar de på mig och blir sur på riktigt Men jag också det. Alltså, och jag bara, nu vet ni, jag fnissar Jag tycker det är så, kul. Mm. <laughs> så Jag är väl tydligen inte rädd för mörkret Jag är rädd Nej. för så mycket, men mörkret är inte rädd för Skönt ja. ja. När vi väl var framme då kände jag så här, Vi är hela, vi är rena på var vi nu, nu är vi framme Nej, vi var så, Jag var så svettig Det, ja. Det var liksom av skräck och av att man gick så jävla fort För jag ville bara komma fram mm. Men vi, oh. vi är ju på Hannas Lilla ö Ja mm. Alltså det känns så bra att komma hit lite då och då och då bara reminisce about när vi var här förra gången och bara mm. vad hände då? Mm. Vilken kill snackar jag med då? Mm. Vad mådde jag dåligt över då? Precis. För de är vi inte samma, någon mm. av dem. Det är ja. inte samma kill, det är inte samma mådde dåligt över. Mm. Men det är samma ställe. Mm. Men det var så kul när vi åkte i bilen igår så sa jag... När vi åkte förbi här förra gången, då höll ni prata om den här... Då var det någon annan app, då var det inte Tinder, utan då var det någon annan app som ni höll på med. Och då var det den där killen som ni hade sett där. Mm. Han han bara, oh my god, så länge sedan. <laughs> så håller vi inte på mig nu. Nej. Nej, men Tycker är inte klubb. du det, Hanna? Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Men det är, det är som... härligt. Men för det, det blir en annan grej, för att ni har ju inte varit här. Jag har ju varit här typ mycket mer Ja. Så att, men det, att jag är här med er Känns mm. bra Det blir lite bara tydliga startskott Eller ja. avslut på saker mm. Att återkomma till en plats mm. liksom, nu Som också... har stått still när allt annat här rört på sig Ja verkligen och alltså, Nu var vi ju här i våras men förra gången vi var det höst Och då var det precis i samma skede som det är nu alltså så här, Precis när sommaren börjar ta slut Och vi går in mot hösten Och nu är man här typ en sista gång innan det blir för kallt mm. Och det känns också som att det är, det är lite sol och det är lite härligt Men man njuter nu för man vet att det här är typ den sista solskensstrålarna Som når min kropp typ mm. Ja men det är mysigt, Det är ju väldigt mysigt tyvärr Bra, mm. jag tycker också det Vi bara äter och äter och ja. äter, det är typ allt vi gör Ja vi har gjort kanelbullets i frukost ja, det är härligt <laughs> Men ni det ja. är en stor dag idag Ja Fyller jag ar? Mm. Nej, Nej är, men man kan säga så. att det är poddens födelsedag på något sätt För vi har inte bara typ poddat i ett år Nej. Utan, har vi det? Ja men typ, mm. snart i alla fall ja. Men det har hänt en big deal ja. är är det det med barn Podden har blivit med barn mm. Podden ska föda ja, Berätta, vad har hänt? Vi har fått en sponsor tror yeah. Trodde ni någonsin att ni skulle få höra dessa vackra ord? Nej och det, det är kanske är lite Alltså nu har ju alla poddar en sponsor nästan mm. Alla stora poddar mm. Och vi har varit så här. Vi har fått lite erbjudanden och vi har varit inne på det. Men ingenting har känts riktigt Nej. bra. För att ska vi göra det då måste det vara hundra procent. Mm. Eftersom det här är en så viktig podd för oss. Mm. Vi vill inte ha något bantingpreparat eller någon så här, eh, jag vet inte, hemsida. Nej. I så fall måste det kännas som att det tillför podden någonting. Mm. För att annars så är det liksom inte riktigt värt det på Nej. något sätt. Och det har det ju verkligen blivit. Ja. Alltså ska vi prata mer om sponsorn alldeles strax. Mm. Och typ väva in det lite i vår podd den här veckan. För det, den, den gör sig jävligt bra ju. Gud den hjälper ju oss nu. Mm. Mm. Men det är i alla fall en app som heter Raft. Mm. Förstår ni? Vi är inne i app-världen ja. nu. Rafty, Rafty. Älskar raft. Mm. Ja. raft. Raft? Säger du Raft? Nej men jag behöver bara vara tydlig. Mm. Ja, man får raft. säga vad man vill men jag säger Raft. Raft. Ja, jag tycker för att det, det, Den kommer vara väldigt cent alltså central I vad veckans tema, tema är Så att det känns som att vi ska mer gå in på, på Vad appen går ut på Och hur, varför den är så jävla bra mm. I slutet Den är fett bra det finns en, en, Jag tror att ni kommer tycka det är kul att höra om Vad vi har att säga om den alltså. mm, Verkligen. Men ni jag tycker vi ska sätta igång veckan nu ja. um, För det här är en men viktig vecka nu när det blir vardag igen efter sommaren. Oh, säg inte vardag, bara krypa hela kroppen. Nej, det blir kul. kul. Ah, Okej, okay. kan du lösa det här mina ah, vardagsproblem? Bra. vi kör. Mm. Bra. Let's do this. Okej, okay, för det som händer nu efter sommaren- det är att de som har haft semester går tillbaka till jobbet. De som har haft sommarlov går tillbaka till skolan- och då kommer man in i det här vanliga lunket. Ofta. Det finns ju rutiner som man har. Men så finns det ju också saker man kan göra så att det blir roligt och bra. Alltså, får du ångest när du tänkte att sommaren var över? Nej. Nej, nej jo, jo. Jo. Jo. Ja, det var lite svårt. Mm. Men ja, det gjorde jag. Mm. För det är en era som tar slut, liksom. Mm. Men... Jag tycker ändå att vi ska prata om det här med måndag till fredag, måndag concept, tuesday concept. Uh -huh. Hur gör vi ja, det bra för... nu? Ja. Och hur har ni... För om jag börjar med Aliki. Hur ser din vardag ut liksom? Om du ska beskriva så här måndag till fredag lite kort. Ja, uh, jo. Men den är ju ganska um, tradig. Mm. Alltså, den är ju det i sin grund. Alltså eftersom att jag jobbar så är det ju gå upp på måndag... Gå till jobbet, vadar, gör samma sak varje dag Åka hem, äta middag Och sen går man och sig Typ, i ett nötskal Men det är ju det här man försöker komma ifrån mm. Men vilka är dina utsvävningar då? Um, alltså De De är inte så många Nej. Och det är där jag tycker att så här, Gud vad tråkigt Men du, du brukar träna ibland? Jag ibland träna mm. ja. Är det en så här härlig grej eller är det en ångestgrej också? Nej Nej, det, nej. Jag tycker att så varje gång man lyckas komma utanför mönstret, och det kan vara att gå och träna ibland. Nej, mm. att gå utanför. Men alltså, okej. Okay, alltså, egentligen börjar i fel ändå. För att det är bara så här. Så här känner jag. Vardagen kan liksom antingen make or break. Mm. Kvaliteten på mitt liv. Alltså, antingen kan man ju ha en vardag som. Går ut på att det inte är en vardag Eller alltså förstår du vad jag menar Att det är klart att det kommer alltid finnas en vardag Men att man Man har bestämt sig för att mitt liv Går ut på att så här. Det finns egentligen inte en Återupprepning av varje dag uh, Det ska inte vara så mm. Men just nu är det så, såhär ah, Mitt liv är en repris av sig självt Varje dag Fram tills helgen då Då kanske jag svävar ut och gör något galet Uh, men sen är man tillbaka Och sen så är det helgen Och så bara händer någonting crazy Och sen så går det runt, och runt, och runt Men jag är trött på det Och eftersom att vi har en podd som går ut på uh, I princip det här Att så här, det ska inte finnas en repris av... fatta ni vad sjukt uh. det låter Ibland kan jag vakna på morgonen och bara uh, Vänta nu, det här mm. Nej men va, jag kommer att göra exakt samma sak idag Som alla andra dagar Ja, mm. uh, vilken waste Av of life. Mm. Fattar ni vad jag menar? Kan mm. ni relatera? Kan ni... Mm. Tycker ni någonting var konstigt av det jag sa? <laughs> Nej, verkligen inte. Vad tycker du, Frida? Hur ser din vardag ut nu? Nej, men det som, det som blir lite konstigt för mig nu är att jag hela förra halvåret jag slutade upp på mitt jobb, hade typ ingenting att göra. Så jag har inte haft en så här typisk vardag på väldigt, väldigt länge. Nej. Och det är klart att nu när jag var borta också så länge så, var, så blev det ju att jag längtade efter att få komma hem. Och det sa jag ju i förra podden. Att få, att få göra någon nytta. Att typ få gå upp på morgonen. Men sen ganska snabbt. Så fort man slängs in i det och man, man vaknar sex på morgonen. Och man bara vänta. Jag kommer inte komma hem för åtta i kväll. Och sen ska jag laga mat. Och... Alltså då känns det inte lika kul. Men ändå så... Jag vet inte, nu har det bara gått två veckor. Men jag, jag njuter ändå. Jag försöker verkligen att njuta av att mitt liv ser ut så här nu. För att jag har valt att det ska se ut så här. Och för att jag har längtat efter att det ska se ut så här i två månader. Och då blir det så typiskt att man såhär. The grass is greener on the other side alltid. Att när man är ledig då bara. Fast jag längtar lite hem till rutiner rutinerna. Så när man kommer till rutinerna. Fast vänt och Ändå var skönt att vara och var ledig. Mm, mm. Men nu känner jag så här, Nej för jag, jag gjorde verkligen det. Jag längtade hem efter att mm. ha ett syfte. Och göra saker. Och att det ska hända med saker. Men allt sånt är bara positivt tycker jag. Om du har liksom en utstakad vardag. Som såhär ger dig. Lite form och ram och så här, du vet att du går i skolan mm. för att så här, det finns ett högre syfte och allt sånt. Men du vet när man bara så här: jag har ingen energi så jag åker bara hem och, och eller så här, jag orkar Ska vi ses på en middag ute? Nej alltså alla de där små sakerna mm. som man kan göra mm. för att det ska kännas lite spännande att leva typ. ja. Men jag, först, jag, först, jag tänker bara att vi, liksom, vi kanske ser lite olika på det här just nu- bara för att jag är så ny i det här. Och, och du och, och Hanna kom tillbaka till en vardag som ni har liksom, eh, haft ett bra tag. Så att för er är det så här... Men för mig är det ju spännande och nytt nu- och jag typ till och med tycker att det har varit lite mysigt att gå upp tidigt. Att vara jättetrött. Att sitta där vid frukostbordet och må illa för att det är så tidigt. Och äta frukost och inte hinna träffa... Alltså, det har ändå varit, det har varit spännande för mig. Även om det har varit så, så mycket vardag det bara någonsin kan bli. Mm. Och, och, och liksom för första gången så, så känner jag inte att så här varje dag måste... En kamp. Nej, men jag menar, att det är så här... Idag måste vara en... Speciell en speciell dag, dag. Ah, ja. För att jag tycker ändå att så här, Varje dag har varit speciell På något sätt mm. Även om i det minsta lilla och, och, och om ni pratar med mig om två veckor Då kanske jag är trött på det redan Men just mm. nu så känner jag att så här, Alltså små saker Gör att jag känner att jag försöker Ta tillvara på varje mm. dag mm. Men om jag som är lite För jag har ju hela sommaren haft ett liv Som ser ut som Malikis gör nu Mm. Man går upp och gör samma sak varje dag, mm. 9. till fem. Mm. Och det är en, en jobbig grej mm. som för... man måste lära sig att hantera. För som du säger, efter jobbet har man ingen energi att göra någonting. Nej. Um, men som jag nu ska berätta lite om min vardag mm. så tycker jag... Att jag upp, för jag har också varit tillbaka i skolan i två veckor nu. Och jag uppskattar så mycket att få göra det jag vill- för när man går i skolan, också för, särskilt för mig som nu har kommit en liten bit. Så blir det mindre och mindre som ni måste göra. Och mer och mer som är liksom valfritt. Mm. Och det gör att man får styra väldigt mycket över hur dina dagar ser ut. Alltså ja, dina dagar ser inte riktigt lika Nej, dagar. Nej, och det. jag kan vara så här, är jag trött, jag sov lite dåligt under natten. Ja men då, då får jag sova morgonen idag. Och så pluggar jag lite i eftermiddag. Mm. Alltså där. Sen så kommer jag jobba två dagar i veckan. I fortsättningen. Mm. Men det är liksom lite skönt för att då har jag ändå... Måste jag optimera de andra tre dagarna när jag går i skolan. Liksom. Mm. Men jag menar att... Just nu så är det en perfekt liksom, vardag. Mm. För att jag kan välja lite. Bara jag gör det jag ska. Mm. Sen finns det en skillnad som är stor. Att när man kommer hem från skolan... Då kan man aldrig släppa skolan. Alltså, Nej, skolan men jobbet. Finns, ja, skolan mm. finns med dig hela tiden. Och du, du kanske har glömt att göra någonting. Då får du göra det klockan tio på kvällen och sitta uppe hela natten. Det är så sant. Men på jobbet då är det så här... Så fort du kommer hem därifrån Då är det bara serie, mm. äta Duscha, träna, alltså du behöver inte tänka på Någonting mm. annat Och det var nog så jag romantiserade såhär Mitt jobbliv som nu Jag har haft i snart Eller två år alltså Att så här, tänk vad skönt att okej okay, du har De ting men du måste göra någonting Men sen är det lika du fylla kvällarna Och bara, du kan ju typ så här Göra det och det och det För du kan ju bara släppa jobbet, du har ingenting att göra sen och då blir det lite, då känner man för fan för tråkigt att jag inte har utnyttjat det då. Alltså. Men, men okej. Okay. Jag blir besviken. Blir du besviken? Ja, men jag, jag känner att, att jag har varit så jävla dålig på att göra de där små sakerna. Och vi har varit skitdåliga på det. Tycker inte ni det? Nej. Jo. Nej, jag tycker inte heller det. På en vecka, alltså en måndag till en fredag. Ni vet, men jag känner att jag kommit hem 10, 11 varje kväll för att det alltid varit någonting. Har jag inte varit med då. Eller? Du var vi åt middag på måndag Okej, okay, men alltså, det är någonting. Om man jämför med hur det var när man gick i skolan och så, så det är självklart. Men jag skulle vilja göra mer sådana saker och kanske, kanske göra mer Ja men faktiskt, mer sådana spontana saker som man tror tar så mycket energi som att så här, kan inte vi bara träffas och ta vi middag? Eller kan inte vi bara träffas och ta vi ett glas? Mm. Men jag skulle också vilja säga att jag tycker vardagsveckan handlar om att kunna vara hemma och titta på en serie och tycka att det är härligt. Mm. Alltså jag tycker inte vardagsveckan är festliga veckan. Att vi ska försöka fylla veckan med så mycket festliga, häftiga, roliga saker som möjligt. För att det är inte rimligt att ens vardag... Alltså allas vardag kan inte se ut så. Jag, och jag, jag håller med dig i det är självklart att man ska göra spontana härliga saker som fyller ens liv- men problemet är ju att man inte känner att ens vardag är rikt och härligt och roligt om man inte gör de sakerna. Nej. Det är det jag tycker är skevt. Mm. Det är det jag tycker vi borde kunna säga. Det, det är som. Ja, men, det är lite det är sån inflation i liksom. Mm. Att, man ska, att, att, att livet handlar om att göra häftiga, roliga saker. <laughs> inte att vara i nuet och njuta av en kopp te. Och sitta tyst och stirra ut genom fönstret. För det är också livet. Mm. Och det är också härligt. Och det är också mysigt att göra det. Mm. Och, och det tycker jag att det är det jag har försökt att fokusera på nu de här två veckorna. För att jag har inte haft... Tid och energi, att göra de andra sakerna mm. För att jag har både gått i skolan Och varit på min praktik Och bara varit liksom all over Och då har det istället blivit så här: nu har jag en timme här När jag ska sova, gud vad härligt Nu, nu, nu tar jag en kopp te, äter en chokladbit Och bara pratar om vad Ludvig har gjort idag mm. Den här vardagen var så mysig Den här dagen var så, den gav mig så mycket energi Nu får jag sova, och så är det en ny dag imorgon mm. alltså, Och det tycker jag har, jag har i alla fall lyckats med Under de här två veckorna men förstår du vad jag menar? Ja. Ja, ja men det kanske handlar om då att så här, att inte bara låta en dag hända då. Nej. utan att man i så fall planerat lite att säg, men jag kommer hem, då ska jag sätta tappa mig upp ett bad. Ja, då kommer jag tappa upp ett bad eller jag kommer göra min lilla tjäckot. Och sen så, eller jag kommer laga minnen Och sen ska jag och Ludvig sitta och äta middag mm. Och så ska vi prata Alltså förstår du, jag, mm. det handlar inte om storslagna stor, stor saker Men kan vi inte ge lite, lite tips För jag kommer på grejer som gör mig så sådär Ja, ah, okay. för att, för att ö, Ofta när man kommer hem tänker jag att man har haft upp till halsen Av grejer man ska göra Man har gått i skolan Typ i torsdags hade jag sig ett rättegångsspel Som jag varit nervös över och så gick det bra Och så kände jag så här: Nu har inte jag någonting mer Typ den här veckan som kommer nu, mm. jag har typ tre grejer. Alltså, jag har ing, alltså, det är en helt tom vecka liksom framför mig. Jag tänker så här: Gud, vad härligt! Så den här torsdagen blev så här: Okej, okay, nu släppte vi proppen. Liksom. Mm. Okej, okay, vad kan jag fira med? Mm. Hur kan min vara bli bra? Du är det inte så här: Jag går ut och tar ett glas vin. Jag fästar. Utan då är det är så här: Jag går in på KOP och jag får mm. köpa allt vad jag är sugen på. Vad köpte du? Men jag köpte det så här: Kävre. Eh, jag köpte såna här majs min snacks corn vet Man, ni att goda. jag har kommit med choklad runt om nej men sluta. jo de är skitgoda ja oh. Ja choklad runt sån här corn stora oh, majs och jag älskar dem oh, mm. vad ja, men jag köpte det alltid mm. jag var sugen på och sen gick jag hem och så tänkte jag okej okay, nu ska jag för jag älskar också att planera så jag bara okay, först ska jag kolla på serie och äta allting men det är det jag menar ja ah. sen ska jag städa så att ah. jag kan släppa allting som mm. ger mig ångest och då kan du typ lyssna på en härlig podd ja. eller musik som jag du lyssnar jag på den här podden som jag inte att lyssna på än och svår på Nej, en annan podd. Aha. Lyssnar du på andra poddar? Ja, jag gör det. Jag förstår ja, okay. mm. Men så duschar Alltså förstår ni? Det är så, Då blir det så mysigt. När man ändå sätter upp någon slags ram. För. Men jämför det med att så här komma hem. Och sen så bara... Oj, vad är klockan? Klockan är sex. Och så bara... Jag surfar lite. Och sen bara... Oj, klockan blev halv åtta. Och Nej. så bara... Nu är det mat. Men och så det så är bara, planlöst, eller? Ja, det, men det är det jag menar. Jag, mm. jag, lever i, jag lever i ett sånt där bara... Att jag bara svävar så att... Mm. Plötsligt kvällen över och, hade jag planerat att säga här, men jag ska kolla på Orange New Black. Sen ska jag bara surfa i en halvtimme för då ska jag leta flygberettar. Ja, men alltså, jag, ska... jag är en surfare. Ja, men jag surfar. surfar. som pappa typ. Ja, men jag sitter och surfar. När du sa det så förstod jag inte vad du menade, förstår du? Jag är inne på internet. Alltså, internet surfar. Ja ja. Jag... Det finns säkert poddryssnär som inte vet vad du menar för det är ett gammalt åldrat uttryck. Ja, jag säger bara surfen typ. Äter upp mitt liv. Uh, mm. men jag menar lika jag förstår det med ångest också mm. när man, när det är typ en timme men man har inte ens gjort något vettigt man kanske har kollat på jackor typ på sen så börjar man kolla på något annat. Ja. Och sen bara fast jag behöver inte ens en jacka. <laughs> alltså det är liksom snack om att man slösar bort ja. tid. Men det är det jag menar att säga: jag förstår att du har en känsla av att vardagen det handlar, det handlar om att sådana där saker då slösar man tid. Mm. Men jag tycker inte så alltså, det kan till och med vara så att att det är så här, söndagar, då brukar jag fila mina fötter Göra mina Ja normala. men då räcker du lite plan Ja men om mm. jag bestämmer sig, det gör jag på söndagar Även om det kanske inte låter oh, oh, så kul Så är det så skönt, jag har en liten spa -grej för mig ja. själv alltså, mm. Och det är mysigt Och det, det har sitt syfte liksom mm. Mm. I vardagen mm. mm. Okej okay, men så att Vi har sagt att planer att att sätta någon slags ram för vad man gör. Mm. Kan och göra att det känns lite mer meningsfullt. Även om de det är lite små, små planer. Mm. Mm. Men det kan ju vara så här: Jag ska sitta och. och ja men jag ska läsa min bok. Och sen ska jag noppa ögonbrynen. <laughs> och sen ska jag ringa min kompis. Och ja. prata lite. Och sen får jag gå och lägga mig. Då har jag ju satt upp en liten. då blir det ju mysigt. Mm. Eller att man bara så här, Okej okay, men den här veckan. Som jag då. Ska jag, ska jag ge ett litet exempel. Mm. På vad jag gjorde då. Här om veckan mm. Så jag bara, okej, okay, men så här, fan. Nu känns det lite som att månaden till fredag kommer gå, och så kommer jag inte ha gjort någonting. Jag har liksom satt upp en plan, jag ser fram emot någonting. Mm. Um, så jag bara, jag ska gå och piersa mig. Har inte jag pratat om det här När jag jävla piercingen? Jag tror det. Mm. I örat. I naven. I, no <här> det, i örat. I är örat. Älalt. Och då har jag liksom gått runt och så här, men på torsdag ska jag piersa mig. Och så har jag liksom sett fram emot det Och så, så det torsdagen Och så ringde jag piercingsalongen Och så vet du vad de säger då nej. Jag bara, okay, men jag ska piercing mig Jag åker nu efter jobbet så piercing mig mm. Så ringer jag dem innan Han bara, hallå Jag bara, eh, eh, hej eh, Alltså jag har upp typ vad det kostar att piercing sig Om jag kan här, komma förbi nu För jag har här, kollat upp att man kan köra drop in på torsdag mm. Jag har liksom planerat det här mm. fram emot det. Mm. Vet du vad han säger då mm. Han bara, alltså, nej, alltså min piercer är ute typ borta jag bara uh -huh. Va? Han bara, alltså jag hittar typ inte honom Jag bara Okej, okay, världens mest oseriös Jag blir skitotaggat på det här Och så, <laughs> så blev det aldrig någon piercing Men, mm. jag måste säga Att ha planerat Att på torsdagen, klockan fem Då skulle jag gå och mig mm. Det tyckte jag liksom Var lite kul var lite kul yeah. Det är klart Så så här, um, Sen när jag försöker mm. komma in i det här, mm, mm. Att, um, att göra planer mm. och att göra de små sakerna till stora planer mm. kan vara ganska Härliga. härligt. Mm, det är det jag menar. Alltså, det har vi ju sagt hela tiden, att sätta ramar på saker och mm. ting. Vi mår i alla fall bra av det. Jag vet inte, alla kanske inte gör det, men Nej. jag tycker att det är en sån härlig grej och jag... Jag, alltså jag varje söndag så ligger jag och Ludvig Eller på mitt initiativ Och Ludvig får ju bara Lyssna. gå med på det här ja. Vad är planen för nästa vecka vad, Jag ska träffa Hanna Lik och podda någon dag ja. Kanske onsdag, det blir jättebra Då jobbar du, okej okay. vad, vad vill du göra den här veckan alltså, Så att vi också gör upp planer Och då är det mm. nog mysigt för då det vet så jag mysigt. vad som kommer hända Blir ni irriterade på folk som är så här. Alltså jag vill liksom inte riktigt ha en plan jag vill bara vara spontan flytta flyta ja. med. Kan du luta ja, men typ. ta mig? Alltså jag blir ju verkligen inte irriterad. Nej men förstår bara, ni vad jag, jag menar? Bara känner så här Det, det känns, känns som, som vissa att jag inte tycker att vi är riksentantar. Nej men hörni, jag mår väldigt väldigt dåligt över att inte veta. Ja. Alltså jag vill alltså som idag på en frukost <laughs> vad händer med den här lördagen dag i livet? Den här liksom, Ska vi göra en plan, sa jag. Ja, vi måste göra en plan. Ska vi podda nu och sen går vi en liten promenad. Sen kanske vi badar, tar lite bilder. Sen så kanske vi börjar laga mat. Då känns hela dagen mm. meningsfull. Mm. Sen om ändra, planerna ändras, bara. ska vi skita i och bad? Ja, vi skiter i det. Mm. Då är det helt okej. Okay. Det bara känns väldigt bra att veta så här... Det här är våra förutsättningar. Mm. Mm. Men sen så har jag ett annat tips som är... För er som kanske känner att så här, nej, jag... Planera, visst, jag planerar- men det kanske inte är jättekul alla gånger. Nej. Tid för reflektion och eftertanke kallar vi det här. Aha. Att varje dag, som vi har sagt förut- tänka efter, okej, okay, vad har jag gjort idag som var mysigt? Mm -hmm. För gör man inte det- då kommer man inte hitta de där sakerna som var mysigt. Nej. För att, typ så här, man kanske bara- okej, okay, jag var och pluggade, det var jätteduktigt av mig. Sen gick jag faktiskt lite på stan- Mm. Och så hittade jag det där läppglanset. Sen gick jag och tränade. Sen åkte jag hem. Så man har tänkt på det när man går och lägger sig. För automatiskt då så blev det ju en dag av det. Mm. Annars blir det ju bara. Vad gjorde jag idag? Jag var och tränade. Gick lite på fan gjorde det där Och sen åkte jag hem. Nej du gjorde ju några saker. Även om de inte var planerade. Mm. Så kanske man kan efterkonstruera att det var det då. Att det var mysigt. Att det minska. var mysigt. Så Verkligen. det är tips. Verkligen. Det, som, det som jag bara. Uh, tycker det har blivit så jobbigt Med hela den här vardagsgrejen Är ju att man är så stressad Över att leva sitt liv mm. Alltså man är så stressad över att Tiden går Och att man ska hinna med så jävla mycket saker ja, så vi kanske har varit för taskiga mot folk som Att alltså, vi har varit såhär Varje dag ska räkna så... ja, men alltså, För det är ju Jag typer typ, jag typ att känna så. Ja, jag fattar vad att, du att, menar att, Ja i alla fall för mig Jag har börjat i helt fel ände Och jag kommer ju på det nu när jag kom tillbaka Att jag måste vända på det Att det handlar om att jag måste bli Bekväm och glad och nöjd Med det lilla jag har Och sen får jag fylla på det med härliga Nej. Extravaganta saker Men det är inte de, de är som, som ska få göra Att min vardag känns bra För det är ett orimligt krav eller mål Alltså vissa kanske klarar av det men då, då känns ju som att då kommer jag hela tiden ligga på minus när jag inte lyckas göra de alla, alla de här sakerna. För att nummer ett, alltså man har ju vis, De flesta har ju jobb eller skola eller någonting som man inte kan förändra och då kan det bli jättesvårt att få in allt det där andra liksom. Ja, så det är ju på något sätt lika bra att acceptera att livet består av en vardag och av någonting som kanske inte är vardag mm. någon gång då och då. Och då får man väl göra det bästa av vardagen var den får inte vara min fiende Det var det jag kände mm. Jag kände att den har varit det Och jag har verkligen haft orimliga krav på Vad jag ska lyckas med för att det ska bli lyckat mm. eh, Nej men jag som vi sa lite i förra podden Har ju blivit lite konstig i senaste tiden Ja det är intressant och, ja men, Och det märks ju liksom På väldigt många sätt mm -hmm. Men en intressant grej. Vi kan prata mer om det här i någon annan podd. För jag tycker att det här ska bli vardagsveckan. Inte så handnas psykiska sjukdomveckan. <laughs> Men att vad man än gör så måste man andas. Okay. Alltså det låter så konstigt. Mm. Okay. Men det, fanns, det finns en person som heter Eka Tolle. Vet du det är? Nej. Nej. Han är en förespråkare av... Alltså jag han, ja Ja. Han man hanterar. Han en bok. Ja, men han har gjort massa saker. Men hur man liksom hanterar att man mår dåligt och jobbar i situationer. Och han har mått väldigt dåligt i sitt liv. Och sen har han förändrat allting. Och nu är han jättelycklig. Mm -hmm. och han... Vad är det han har förändrat? Han, typ. han är alltid i nuet. Mm. Och så han, försöker... han hatar också ordet. Inte han, ordet... han som kom på mindfulness? Han hatar ordet mindfulness. Okay. Mm -hmm. Jag ska Men Det är intressant för det är det det handlar om mm. Men han hatar ordet mindfulness För det är som att mind, alltså man ska ha full i minden mm. Och man ska inte vara i Nej. mindet Nej, alltså han vill skilja på vilka. Alltså man har ens tankar Man har ens känslor Och sen har man liksom grundnuet mm. och, och ju, inte oftare, man ting, ju oftare man är i grundnuet Desto lyckligare blir man Alltså när man är typ clear, clear ah. ja. mm. Och att öva sig på att vara clear För då sa för min, det här har jag hört från början av min pappa som har lyssnat väldigt mycket på honom och han sa så okej, okay, om man har ett jobb man inte gillar och då tänkte jag typ på dig Frida mm -hmm. och jag tänkte om det här skulle ha funkat för dig uh -huh. för så här, då, då hade han en, en person som var så här: okej okay, men jag har ett jobb jag inte tycker om hur ska jag hantera det här mm. och då sa han så här. du måste utgå från alltså din andning av dig själv som du börjar när du kommer till jobbet så börjar de dåliga känslorna och tankarna som inte är egentligen. Alltså det är någonting som du har skapat. Konstruktion. Ja, ah, konstruktion. Då måste du börja med att andas och försöka vara en minut i nuet. Helt clear där på det jobbet. Sen så gör man det här typ en gång i veckan. En gång per dag. Sen börjar man kanske göra det tre gånger per dag. Så man går in på två så är en minut clearhet på jobbet. Mm. Och till slut så kommer man kunna hantera där man är. För att man hela tiden är... I nuet där. Att alla de här tankarna och känslorna som är förknippade till jobbet. Som kanske inte ens är sanna. De är borta för att man har hittat tillbaka liksom till sig själv. Mm. Och det här tror jag är nyckeln till mycket i vardagen. Att inte vara stressad. Att inte vara ledsen. Att inte känna sig prestationsångest eller sådana saker. Att öva sig på att vara precis där man är just nu. Men går du upp på att jag inte ska tänka på framtiden eller uh -huh. vad som har varit mm. för att tänka på något? Mm. Så... Alltså jag tror att det är det här som är så jävla coolt med meditation och att vara i nuet och i sig själv. Mm. Att börja man öva på att bara vara där man är. Hur det låter, hur man andas, hur det känns, vad man hör. Man får inte tänka någonting. Och det här är ju jättesvårt. Men när man börjar att öva sig på det i typ ett år. Alltså jag lovar det kommer att ta så lång tid. Då kan man sen projicera in grejer i den här. Att jag kan vara helt i nuet. Men jag kan bara lyssna på min lärare. Mm. Och så jag kan bara vara på mitt seminarium i två timmar. Mm. För jag tänker inte på framtiden. Jag tänker inte på det som har varit. utan Jag är där bara. Mm. Och det känns helt okej. Sen går jag ut i salen. Och då är jag ute i salen. Mm. Mm. Och det här är också... För mig kan det vara ett sätt att hantera också att man kanske blir nervös- att man kanske får så här otroliga ångestattacker och får så ont i magen. Att då... man tänker på något. Ja, mm. och då kan man hantera den här automatiska ångestattacken genom att bara känna den. Mm. Alltså för att det är lätt att man bara trycker ifrån sig den och bara nej men nu går jag ta en glas typ och försöker inte tänka på det. Mm. Och ringer en kompis, då ligger det ju kvar där och man bara vänta för mår är lite dåligt? Eller man bara okej nu är jag totalt i ångesten nu då, en kvart. Mm. Då lovar jag att den kommer att gå över. Mm. Så och det, det här är vad då, Hanna så psykiska störning Det här är ju nej, nu nej, Hannas nej, men uppvaknande här, Ja, nej men det här är det jag måste öva mig på mm. Men tycker du på riktigt att Hur går det här in din um, Alltså Det här är bara ett ytterligare Komplement till att han, kunna hantera Vardagen, för vardagen mm. kan oftast Vara förknippad med Med stress, och med oro och, Precis, mm. att man tänker på vad, Jag har inte hunnit det här, hur ska det mm. bli Imorgon, mm. Så, oro Mm, mm. Men det är ju bara för att man hela tiden lever för morgondagen. Alltså, för att om, så om vi skulle... Här och nu, Valiki, mm. alltså Känner inte du dig nöjd med ditt liv? Alltså Om du får gå in i din själ. Känner du dig glad och nöjd här och nu, just nu? Frågar du mig? Ja, nu frågar jag mm. Hur känns det? Men, ja, Om jag skulle skala bort allt som jag tänker på som inte har med här och nu att göra... Alltså här och nu jag är allt bra. Men jag tänker på det som är, har varit. Det som ska hända. Så jag, jag, mm. alltså jag tänker nästan att det är typ en, sam, alltså en samhällssjukdom. Eller vad ska man säga. Att man hela tiden bara. Att vi har blivit inbillade och matade. Att, så här, att, vi, ska, att vi ska åstadkomma saker hela tiden. Att vi ska framåt i livet. Och mm. jag börjar mer och mer känna. Att det är. Ett, en sida av mig. Vill, det är klart att jag vill. Eh, åstadkomma fantastiska saker. Mm. Jag vill hjälpa mänskligheten. Mm. jag vill rädda planeten, jag vill. Alltså, men det syftet efter. kanske är eh, helt sätta kroppen för. Ja, en. men lite för att det, det. det påverkar min lycka och min hälsa mm. i många aspekter. Eh, alltså väldigt väldigt negativt, liksom. mm. Och och det, liksom i slutet av dagen så handlar det ju bara om att jag varje dag ska känna att men det är härligt att leva. I, I det minsta lilla. Och gör man inte det, nej då är det klart att man ska förändra saker och mm. försöka hitta det. Men det kanske inte handlar om nej. att byta jobb eller att göra skitroliga saker. Utan det kanske handlar om att lära sig att andas. Och att bara vara trygg och glad i sig själv. Och att skala ner det. För att, mm. Och det är jättesvårt. Alltså, jag tycker att det svåraste som finns att vara människa är att vara omedveten. Alltså, på något sätt så är, tycker jag att det handlar på något sätt om att bli omedveten, fast ändå medveten. Mm. Alltså omedveten om allt, allt som snurrar runt omkring en hela tiden som man inte kan kontrollera som man inte kan göra någonting åt här och nu. Men medveten i sig själv och i nuet. liksom. Mm. Och det är inte svårare än så. Men på något sätt, när man tänker på det, då kan man ju nästan bli deppig av det. Så har man i det livet, så handlar det om. Ja, alltså. När jag jag med med det är så här: vi föds, och vi det. väljer inte att födas, vi gör det bara. Och sen någon gång så kommer vi att dö. Nej. Jo, Nej. Jo, det kommer vi Jag kommer att göra Ja, det gör Okej, och det är väl ganska härligt att du kommer att dö lika. För annars skulle inte du. Vad, vad fan finns det för någon mening med att leva? Prata inte om det. Nej. Men jag bara menar på? att så här, tiden däremellan. Ibland kanske man bara ska definiera Det för sig själv så här, Vad handlar det om för mig Handlar det om att, att jag ska komma på nästa Vinna Nobelpris i kemi Och komma på the cure to cancer Absolut det är jätte... Eller handlar det bara om att, att Jag kanske ska vakna varje dag och bara må bra Men i det minsta lilla mm. Men sista grej bara mm. Som är så jävla kul alltså, jag, ni vet, jag gråter ju inte så ofta Nej, och, och jag inte och jag kan absolut inte börja gråta av mig själv. Alltså så här Gud vad det det synd om mig. Alltså det går liksom inte som frida vet. Nej men det, <laughs> men bara, det måste mig. vara någon annan som påverkar mig. Om du skulle säga så här, Hanna, du är så dum i huvudet då skulle jag börja gråta. Ja. Eller om jag blir rörd av någon då börjar jag jättelätt gråta. Men mm. av mig själv det går liksom inte. Nej. Men när jag är totalt i nuet i meditation alltså när, när meditatören alltså, typ på, alltså antingen om man yogar Mm. Eller som jag gjorde för några dagar sedan, lyssna på några YouTube-klipp. Alltså, YouTube. ni, ni måste lyssna på det här, det är så kul Vadå? Det var så här: är typ 30 minuter man söker på typ meditation. Guided meditation. Ja, men det är på svenska, mm. för jag vill ha på svenska. Ah, okay. Då är det en tant mm. som pratar så här. Och då är det helt vanligt först. Mm. En kvart. och jag okay, Det här är bra, det mm. är bra. Så här, efter en kvart är man ju totalt i nuet. Mm, gud. Ja, och då kan hon säga så här: Du bjuder in den visa Hanna. Och så fast som säger mm. den visar av dig den som är klok och bra och då börjar jag gråta. Mm. Och då är det så här total gråt. Det bara rinner längs kinderna. För det får mig att gråta. Men då är du Det bara... rör dig. Du och det är det här som ja, man, jag är, är nära så känslorna. Du är så nära känslor mm. då. Du, du är i dina känslor. Mm. Alltså, det, är, det, är, det är det det handlar om. Det är därför det är så bra men <laughs> då, okay, det var jättebra att börja mm. gråta och sen bara nu ska du till templet. Jag bara, what the fuck? Sen ligger jag här. Jag bara, du ser änglar som ska guida dig till templet av överflöd. Jag bara, vad? du sitter i en prisma. Jag bara, vad? Jag bara, nu stänger jag av blir... Oh, okay. Nu blir det konstigt. Jag älskar att mitt i ditt mest meditationsskäsliga Hanna så finns det också en. What the fuck! Ja. <laughs> det var det <verkligen> jag <laughs> Det ytliga med det djupa, uh. Hanna! Det ytliga med det djupa! Okej, okay, jag vill säga, Hanna, jag är väldigt glad och nöjd Frida också. Att nu började vi med att så här: Jo men fan Spajsa till vardagen lite, gör små sakerna Lite större än vad de är liksom. Men ändå att vi kommer tillbaka till att så här, det är inte Det övermiktiga, överflödiga som kommer göra Ditt liv bättre, liksom Så, vad är nuet Och, och nu låter det så flummet när jag säger så Men det var inte flummet när ni pratade om det mm. Men för att bara knyta tillbaka Till det vi började där. Att vi kan ändå komma överens om Oavsett det här med så här. Det, det är inte de stora planerna som kommer göra dig lycklig. Så så jag vill ändå ha lite planer i vardagen. För det kommer få min vardag att få lite form. Lite form och färg. Så. Mm. Um, och Hanna, kan du berätta om våran sponsor nu? Alltså, ja. Kan du göra det? Det är det här som är så jävla perfekt. för Vi är förespråkare då av planer. Ja. ja. Alltså jag är en planerare av rang. Men, och vet du, att det är så skönt nu på äldre dag. Mm. att jag känner att, 20 år gammal, att det är okej. Alltså, jag behöver inte liksom känna att, att jag är mindre som tar några rolig, bara för att jag tycker om planer. Nej. Jag tycker om planer och så är det, punkt slut. Mm. Jag tänker leva så. Mm. Orkar inte hålla på och försöka vara något jag inte är. Nej. Nej. Nej. Embrace it. Yeah. Ja, ja, ja, Och det är tur då att vår sponsor hjälper oss att embracea det här. Och att embracea. Det härliga. Det härliga och mm. att planera det härliga. Mm. Alltså stort som smått. Mm. Det, absolut det lilla. Mm. Okej, kan du ta en liten kort bakgrundshistoria till hur det här kom till sig? Ja, vi fick ju ett mejl. Ett mejl? Ja, av en fantastisk man <laughs> som skulle prata om sin app som de har skapat. Och eh, det här är ju en väldigt ny app. Mm. Men den... Den är liksom älskad. Det finns ändå många som alltså, den använder igång. Den. den. Ja, är den igång. är igång. Mm. Den är inte liksom helt rookie. Nej. Utan den är ändå liksom etablerad. Mm. Ehm, och den heter Raft. Raft. R-A-F-T. Och det man gör med den- det är att man loggar in- alltså man skapar en sin profil- genom att logga in via sin Facebook. Och det här är ju inget konstigt nowadays. Alltså det är ju som hörni- ni Tinder-tjejer där ute killar. Ja. Alltså man-, man bara att trycka godkänt så får man liksom ett konto på den här appen. Och det enda som händer är att man får ett namn som de tar från Facebook. Och de tar en profilbild från Facebook. De kommer ju aldrig posta någonting på Facebook. Nej, alltså om vi är villiga att, att trycka godkänt på Tinder mm. för att vi ska vara connectade med Facebook så... Kan man göra det med den här ja. Jag tycker bara att såna här saker gör att Att appar känns mer seriösa För att de är kopplat verkligen till en, till en befintlig Person. individ ja. Visst att man kan skapa ett falskt Facebook-konto. Men liksom det är verkligen Det handlar om dig Det är mm. väldigt individbaserat ja. Okej okay, men vad är det för app? Det är en kalender okay. mm. Och den här kalendern är inte en vanlig kalender Utan det här är liksom Att se fram emot grejer, planera med vänner Connecta kalendern Förstår ni? Ja. I allra det grad. jag måste säga som är så ja. härligt med det här är att... Att jag hatar min iPhone-kalender så mycket så jag skriver inte ens in saker i den. Nej. Vad jag gör är att jag... Alltså som om jag vore levde på 50-talet. Uh, nej, 50-talet. 50 eh, jag skojar. Men som om jag levde väldigt långt bak. Ja. Skriver jag ut en fysisk eh, kalendersida så att jag kan skriva in saker så att jag får en översikt på allt härligt som kommer att hända. Ja, mm. men jag tror att folk... Är kvar i att, att ha sin lilla kalender som ja. man skrev i för att det ger en så, så här härlig överblick och man får så här färg och form mm, precis. Och det är så att Backpack är i princip samma sak i en app. Ja, mm. Fattar ni? Så förklara mer. Mm, nej men man, kan liksom, man får sin kalender och så kan man planera in då på dagar vad man ska göra. Och det är så kul då att antingen kan man skriva in liksom klipptid eller jag ska gå till doktorn, de här lite vardagliga sakerna mm. om man vill. Men man kan ju också göra här till en grej. Att man har en rolig kalender. Alltså att man planerar in de roliga sakerna. Och snott som litet. Gå och pierce sig. Eller vi planerar det nu. Åka till Möja. Skriver man in det. Men det roliga är ju då. Att då får jag en ping-ping. En notis. Att så Hanna Han har bjudit in dig. Som ett, som ett Facebook-evenemang. Ja. Fast på Raft liksom. Att han har bjudit in dig till ett evenemang. Eh, Möja. Eh, fredag till söndag. Mm. Och då om jag liksom... Tycker att händer eller in, mm. alltså, ja, ja, jag ska gå med. Då har vi en chatt, och det ja. som liksom skrivs in i min. Och det talent. är små bilder på ja. mig. Ja. Precis vilka som ska följa, följa med. med. Vilka Man... som har tackat ja. Ja, alltså det är i princip som ett facebook flöde mm. Fast det är för dina närmsta. Och det är bara för dina planer. Och det är bara för dina planer. Ja. Och sen så säger jag, <laughs> jag vet inte på Rappar, vad händer snart? Men ja. snart Då har jag kollat liksom på, mitt, på mitt upcoming events. Mm. Och det är så här nedräknare. Alltså vi måste säga några funktioner som finns För ja. att vi vill ju att alla ska skaffa det här nu ja. För att vi älskar det här Och ni kommer älska det Det är perfekt för den här vardagsveckan Men vi, kan vi inte bara droppa lite såhär features som de har För mm. det är verkligen coolt Alltså antingen kan man ju planera in event bara för sig själv Som typ jag skulle gå till doktorn. Eller jag skulle mm. pressa med. Fast det roliga är att jag fick ju en invite att du skulle klippa dig. Men jag ville visa för er att ja, jag skulle klippa med Och Nej, det var roligt för då frågade jag dig: Mycket var fin du i håret. Äh. Nu vet jag det. Även om jag tyckte I'm not going. Eller I can't make it. <laughs> som om så, Frida skulle följa jag, med precis, dig. För, för det var, det jag trodde först Alice. Jag tänkte så här, Vill hon att jag ska följa med henne? Men sen förstod jag att Alike vill bara visa nu att hon ska klippa med Ja Jag gjorde ett event. För det finns ju två olika. Antingen vis, gör man en plan för sig själv som man själv ska göra och så mm. visar man den för sina vänner. Eller visar den bara för sig själv mm. Eller så kan man göra ett event Bjuda in sina vänner så att alla kan liksom redigera Skriva i den här chatten mm. Och det visas också för alla Alla våra vänner mm. Så det visas för frida vänner och för Alikes vänner. Ja och nu valde jag att göra ett, ett event Av att mig. jag skulle klippa att mig, Men jag bjöd in er för jag ville liksom dela med mig Så att ni kunde chatta om det Och så att ni kunde lika det ja. och så, så Men det, det så kan jag... vi en ändå Men. Men det är ja, det. Att... berättat hur en like-funktion... Alltså att man kan lika saker. Ja, men då kommer det upp som ett flöde av alla grejer som vi har delat med oss av till våra vänner. Mm. För du har ju dina privata saker och sen har du det du har delat med dig av. Mm. Och då kan man liksom kommentera och likea de här grejerna. Så att mm. det kanske står så här. Hanna ska på yoga Och då kan du vara så här, wow, like, hur bra Lycka till lycka till jag, ja. Och då blir man också skit mycket mer taggad på att gå på yoga sen ni Man måste ju gå det på blir yogan skitpisat. då alltså, vänta. Det bästa tycker jag var Att vi som tränar på samma gym Men typ inte får ihop våra grejer mm. Att man skriver in när man tränar Det är alltså, det jag, jag gjorde ja, men det, Och jag älskar det, mm. du skriver in så här yoga måndag halv fem Och då bara gick jag in och bara, Jag kan då också, tända mm. mm. mm. Och så bokade jag yogan, mm. för, för annars hade jag inte gjort det För jag visste inte att ni skulle gå, nu kan jag när som helst ser, när ni ska träna Och bara joina om jag nu kan mm. Men så att, det vi vill göra med det här Hur vi ska använda oss av vår sponsor nu Vår fantastiska sponsor Den här veckan mm. och i framtiden Det är ju att vi kommer planera in roliga grejer Ja Vi kommer, eh, alltså både för oss själv och tillsammans Jag kanske säger, okej okay, honey, Den 21 januari Ska vi, äta mitt? Ska vi ha chili kväll Ja. Ha? Då är det så tre, typ fyra månader Men man mm. bara, då har vi bestämt det kul ah. ja. Och sen så här, oh, jag ska ju på resa här om fyra månader Då vet ni det, alltså mm. det Eller jag ner. ska klippa mig, så att ah. ni vet ja. det jag tenta har jag skrivit in Som en mm. grej, för att då vet ju ni det Ja, ja det har varit jättebra För då vet jag så här, Hanna kommer vara stressad den här veckan ah, även om det är en tråkig sak Så tänker jag att det betyder att jag blir rolig efter Så att jag får med <laughs> ja. Ja. <laughs> Men så att vi vill ju att alla ska ladda ner det här Och det som är så kul Vad är jag, så kul? Det är att man kan få vänner då via det här. Alltså man söker bara på namnet på personen. Ja. Hanna Så. Kajlinger. Ja. Eller Frida sänder jag. Precis. Så jag heter ju Hanna med H Kajlinger. Så man söker på det på Raft. Man behöver inte vara kompisar på Facebook eller någonting. Nej. Då kan ni ska, alltså, göra friend request av oss liksom. Mm. Och då blir vi en Concept community. Där vi kan dela vad vi gör. Ja. ja. Våra planer. Fattar vad kul för oss också. Att säga men shit. Sofia hon har dejt. <gör> Ja! ja! jag har inte jag tänkt på. Det hur kul. Ja. Och då lärker vi kommentera. Lycka till Lycka till för dig! vad kul. Och ni kan också säga så Oj, Hanna och frida like, de, nu är det en ny podd. Eller så: De ska ha ett event. Eller, jag lovar att nästa gång jag är på dejt så skriver Jag, jag med. Mm. Eller så Oj, det är yoga. Eller: Hanna ska till doktorn. Jag vet inte det. Alla kan bara hoppas det stipp bra <laughs> Men förstår ni? Det blir skitkul Alltså: Nu, nu är vi fetta. Honey, vi är ganska. Alltså, inte för att vara såna. Vi är ju, har ju Snapchat och Instagram och sådär Men, vi, Men om man ja. jämför med många andra så är inte vi liksom vi inte riktigt aktiva. där Men det är för att det inte <laughs> är riktigt är våran grej Raft är våran grej Vi fattar ja. bara att peppa varandra till de här grejerna i vardagen, I vardagen. Så att nu ni laddar ni ner Raft Och det är för er som har iPhone alltså För det finns ja. bara i App Store än så länge Det kommer komma till Android, Google, vad det nu är Just det. Android Market, jag kommer inte ihåg vad det heter mm. Det kommer komma så småningom Men, så nu alla ni som har iPhone Ni laddar ner den här På måndag På måndag, alltså idag Idag Och sen nu. så Ähm, appen loggar kommer in. krascha Eller Nu får vi appen att krascha äh, Ni loggar in då med Facebook Ni godkänner, sätt på pushnotiser För då ser ni ju era chattmeddelanden och sånt Jag kan säga gör det, för att jag gjorde inte det För jag fattade inte att man var tvungen att göra det Så jag var tvungen att, att minstallera appen den. Missade, ja, Det var typ så Ni hade skrivit en hel jävla chatt Om allt vi skulle, att ni skulle äta och handla Och jag hade missat allt det Sätt på pushnotiser push alltså, Om ni har någon kompis nu som inte lyssnar på podden Alltså skäms på dem det ska de ju göra. Mm. Mm. De kanske inte gillar poddar. Nej, nej. De kanske inte gillar okay. oss. De kanske... Mm. de kanske gillar raft. De kanske mm. gillar raft. Men det är det jag menar. Se till att de också skaffar raft nu. För att det blir ju roligare ju fler. Alltså jag har ju tvingat Ludvig att skaffa det nu. För då kan jag ju skriva. Förlåt. <skratt> men hallo Vi har ju missat en ganska viktig detalj. För dig som uh -huh. är i en relation. Som har en partner. Uh -huh. Aha, vad att det, det finns en partner feature. Nej. Så du skriver in att Ludvig är din partner. Och då kan ni två... Alltså, då ser han allt du gör, och du ser att han gör i en speciell färg. Och då kan ni också planera in två saker, bara ni två. Nej. Så det blir liksom så här: vänner, partner, en själv. Och för oss singlar, Mm. Det är synd Men, men vi har ha varandra som partners så men, länge men, Ja den, den finns där Så om någon vill bli min partner på raft så kan du börja dejta men det här är perfekt för att jag blir så arg på honom För att han är så dålig på att berätta saker för Förstår mig. du, han, han lägger bara, in allt han, han ska göra Han har sagt att jag ska äta middels mamma Jag bara nej, det har du ju inte sagt där är perfekt Nu mm. måste han skriva in det, så har jag koll på vad han ska göra Perfekt den, eh, Men man kan ju lägga till sin, sin bästa hem. kompis som partner. Men det är precis som ja. jag sa om er två. Men det gånger. känns lite pinsamt om jag ska ta bara ta ali eller vadå då kan lika nu vara vänner. Jag ja. tar mot dig. Ja, det är faktiskt lite ta ja. mot alltså, det Men det, det bästa jag hört. Nej men så alltså, menar jag bara att, ni lag, loggar in där så att på pushnotiser och sen lägger ni till oss. Mm. Ali, Kate, Blekas, Hanna med H Kajlinger och Frida Sandén. Och så är vi vänner där. Det är inte så att ni kommer se kanske när jag går Alltså min doktors Nej, och vi kommer inte se er än liksom... För ni ju. Tid. Alltså mm. ni behöver ju inte visa det. Ni får ju visa det om mm. ni vill. Alltså någon gång tänk att jag kanske skriver så här... Nej ja. <skratt> men mean, förstår ni Och sen så om det är så här, eh, så Och sen så säger ni till alla era kompisar typ en mamma och pappa är bra Bokar familjemiddag Stöddag Okej jag måste tvinga alla mina familjer ja. För då kan vi boka in alla söndag, Exakt. Mm. För mm. nu när inte någon av oss bor hemma längre Då är det världens bästa grej att bara få alla ja, men, För min, mina systrar De är så byssiga så alltså, mm. de har aldrig tid att träffa mig Nej. Så då kan jag bara boka in Men det som är så himla bra Är att man har alla sina olika kompisgäng Och här kan man liksom göra evenemang Med de här kompisgängen, man kan planera Man bara jag kan inte det datumet Alltså det blir som att man gör ett facebook evenemang Men Fast, allt är samlat mm. på samma ställe ja. mm. Man behöver inte hålla på att göra ett töntigt evenemang Men också att man chattar där mm. Alltså bara det känner jag så här sk Nu skiter jag på whatsapp, alltså jag orkar inte Nej, Nej. Bara, Det är skönt för då har vi allt där, där. Mm. Det, är också, det är jobbigt tycker jag ibland Alltså visst om jag bara, hur mår ni? Det kan jag raft efter också Men det är mer men, sms men, Ja, mm. men det är praktiskt när man ska diskutera saker som har att göra med Okej, okay, möja nu då? vem handlar, när hämtar vi bilen Allt det mm. praktiska Ta det i chatten på evenemanget Så man det i då sms blandar man inte planering och privatliv Alltså det blir jo. skitbra kul mm. vad bra, ni har gått igenom typ mm. varenda feature på det ja, Men jag tänker att den, mm. man får liksom för att jag kände det. Det tar ett litet tag att känna sig hemma med den. Mm. För det är mycket saker man kan göra med den. Mm. Så man får bara testa sig fram helt enkelt och mm. öva. Ni, och ni kan väl mejla oss om ni undrar. Ja, eller mejla Raft. Alltså de hjälper säkert er. Mm. Men, men får jag bara berätta en rolig historia? Mm. Eller inte en rolig historia. Men bara, jag vill att, det ska, att vi ska ta det här lite högre. Nu har vi mm. berättat om appen och så. Men jag vill ändå så här: Jag tycker att det är så kul att de här snubbarna kontaktade oss- Uh, och vi träffade dem och de berättade lite så här vad är egentligen bakgrunden och varför hade vi av oss till er så här. Mm. De bara så vi är typ ändå motka Ja men försökt nu ut helt Jag skrattar. Men vi har gått mot ganska dåligt så vill uh -huh. vi göra en grej. De var vi med. Nej, men det kändes som en match med den häven. för att de berättade att så här, vi har försökt nå ut med appen lite Och försökt hitta folk som kanske kan representera den på ett sätt mm. Men sen hittade vi er podd Och vi tyckte att de gick så bra hand i hand För de bara, alltså Vi har liksom jobbat med mycket sådana. här Alltså de har typ varit konsulter de här snubbarna mm. Och så här, mm. de är skitduktiga Ja men så här riktigt smarta Man mm. bara, men ja <laughs> alltså, Typ så här, har utvecklat andra appar och programverk och sån och sen så bara. Ah, men så jobbar man som konsult och så gör man liksom saker man inte, riktigt tycker, man inte riktigt tror på. Mm. Vi vill ju ändå utveckla någonting som vi tror kan få folk att må bättre. Vad är deras slogan? De hade någon så här klyftig slogan. Det var typ så här. Det är do more of what makes you happy. Ja, de är ju så happy man ska mm. vara happy och planen kanske gör en lite happy. Mm. Och de var fina killar mm. och jag kände så här. Det här är ett bra sponsorsamarbete. För det är det det handlar om. Att man hjälper varandra. Mm. Och vi hjälper dem nu. Och de har hjälpt oss så jävla mycket. Ja. Att... Och, och, och nu hjälper vi er ja. genom via den här appen. Mm. Med den här appen. Förstår ni? Det här ska ju vara någonting som ni får ut någonting av. Det får ni ju. Det här är mm. komiskt bra. Alla måste ladda ner den. Pronto presto. Ja, men jag tycker så här. Eller hur? Eh, nu, har vi, nu har vi sagt all there is to say. Uh. Ladda bara ner det nu. Så ses vi på raft. Mm. <laughs> No! Jag kan nu säga freestyle och racka macaphone. Terry jobba, inte freestyle. Ducka donuts, ducka donuts, ducka bonuts, ducka ronuts. Kunde jag den låten att man aldrig hörde vad de skängde? Det var racka macaphone. Det alltså, var för tydligt. Det var för tydligt. Jag tror att du skulle racka macaphone. Jag tycker att vi borde ha en musikstund varje podd för det verkar som att vi har sånt behov av att sjunga. Det var samma sak som jag pratade med Alike och jag bara. Ja men så hade vi så här och det är bara en hockeytalky. Jag bara en hockeytalky. Typ att det menar en hockeytalky. Hockey jag var ja men jag har sagt hockeytalky har jag sagt Ja. Ja, fint. Ja. Men eh, nu vill jag säga en sak och det var så här mm -hmm. att eh, jag är faktiskt väldigt glad över det ni sa mm -hmm. i den här podden. Mm -hmm. Alltså jag kan känna att det har tyngt mig jättemycket. Att, att hela min vardag ska vara spektakulär. Mm. Och eh, det har inte varit så kul längre att vakna på en måndag. Nej. Det är inte värt det på ett tag. Jag ska, jag ska vara ärlig. Och det, så kan det inte vara. För jag representerar ändå en pod. En pod som heter som Monday ja. Ja. Eh, Och då handlar det väl om hur man ska definiera en härlig vardag. Jag tyckte ni sa det fint. Alltså, mm. Men kan vi inte prata lite om det? Hur ser hösten ut? Vad gör vi? Får jag prata lite om vad jag gör? Oh, okay då. Ah. Eller vill du prata att jag ska snälla prata. Men vi måste bara. För mm. Det är kul att dela med sig. Mm. Jag tänker att det ska bli en. okej. Okay. Träningspusselbitar i mitt liv. Okej. Okay. Det är så här. Jag ska inte göra någonting som jag tycker är tråkigt. Mm. Nej. Jag tränar för min hjärna. Just. Det. Jag tränar yoga. Det. Minst två gånger. Gör du events på det uh, bara. Ja jag med typ dansa eller afrikansk dans. Bringa, alltså göra någon kondition. Som jag tycker är kul Som jag får en kick av Afrikansk dans. Ja ah, men typ mm. Alltså förstår ni Det är det jag ska göra mm. Sen kan jag gå tillbaka till jävla body pump och shape Men skjuter dem Skjuter dem så länge Det ska jag göra mm. Okej okay, träningsvisårby mm. Vad händer mer i vardagsmödet um, Men sen handlar allting om min psykiska sjukdom Och att jag ska <laughs> ja, men, <laughs> jag är... Hanna har tydligen fått en psykisk sjukdom ja, Har okay, du diagnostiserat dig själv ja. Nej, Men, okay. men jag, jag kommer läsa om det där ja, så det, så så att, äh, du, du får om. ge mig lite övningar ja. Nej men att jag ska gå in Det handlar om mig själv Mm. Och bekräfta bekräftelsen, mina relationer, mm. mina humörsvängningar ska mm. jag bearbeta. Alltså, för... och jag ska klara av min skola jävligt bra och jag ska göra det mitt bästa. Och jag ska ha skitkul på jobbet och vara jättebra. Och på jobbet går det också bra. Och på Men jobbet det där... är det här väldigt... Du ska klara skolan skitbra och på jobbet ska det också gå mm. skitbra. Men jag menar bara att de två grejerna som jag ska prestera i... Jag ska verkligen göra mitt bästa. Mm. Och, men, och, och mer kan du inte göra. Nej, nej det ska inte gå skit på. Betyg, mm. betyg har jag släppt. Skört. Betyg kan tas Betyg röven. orkar inte jag mer. Nej. Jag orkar inte det faktiskt. Nej. Vad fint. Och man kan inte få betyg på jobbet, och det är typ det bästa som finns. <laughs> man bara kan få något säga bra, och man bara tack. Alltså, <laughs> eller dåligt, och då du gör någonting åt det. Ja. Ja. Så hoppas jag att skolan ska bli framtid. framtiden guldstjärna, <laughs> eller eh, komplettera Eller bara göra om ja. och så gör bättre. Ja, nej. Tack. Nej, men så det är det. Mm. Mm. Är det, något, är det något annat roligt som kommer att hända? Um, nej, nej. Nej, vad fan. Det, det, det är tre förspåren här riken. Ta de sakerna fungerar. som redan finns i ditt liv och pumpa upp dem. Mm. Mm. Uh, men, men jag måste ändå säga så här att pampi jag kommer upp, aldrig. Pampi jag, pampi ja, pampi. visst. Men jag tycker så här. att jag kommer aldrig förminska idén om att varje dag faktiskt är en möjlighet. Men såklart faktiskt mm. och att varje dag ha möjligheten att behöver inte vara jag ska vinna Nobelpris men det kan vara, jag kan göra vad jag vill av en dag om jag bestämmer mig för det, mm. det och det det, det det tänker jag ta med mig in i graven alltså mm. och var snälla mot dig själva mm. var Nej, här, jag, jag vill vara hemma idag vad är det då, mm. men då jag, blir vill det köpa, dag. jag vill köpa glass gör det då Mm. Mm. Ibland ser man lite för hård mot sig själv Och bara jag ska vara så himla bra hela Ibland. tiden Ibland, jag tycker man Nej, är hela tiden Man får inte glömma mm. bort att så här, du ska ha det så jävla bra mm. Det är, är det ditt Så mycket Och det är, det är din vardag mm. alltså Det är varje dag är livet Och den viktigaste personen Som du måste liksom hålla dig Vän med Och ge grejer till Och försöka liksom verkligen mm. Anstränger du dig? Med. Det är ju mamma. Det är inte dig själv. Det är ju din mamma. Ja, Nej men det är faktiskt dig själv. Det, är det själv. Mm. Så alla presenter ger dem till dig själv. Alla mm. komplimanger ger dem till dig själv. Alltså det är ju typ revolutionerande när du säger det. Men jag tänker inte så ofta på det. Nej. Men ibland måste man. Inte jag heller. Alltså jag känner bara så här: raft är en skitbra grej i mitt Det är vårt liv. verktyg i livet. Ja och jag ska implementera in de sakerna vi mm. pratade om. Ni är jävligt smarta, tjejer, alltså säger det. För du sällan. är med. Du säger Nej, det för sällan. Du är med. Jag tycker vi alla är det. Absolut. När <gåetter> man säger så. Det är klart man får, Man får snäll mot sig själv. Mm. Jag är smart. Jag, Jag är med. snygg. <gåetter> ja. <gåetter> Jag är rolig. Hur <gåetter> fantastiskt. Jag är, stj... Jag är jättebra på att dansa. <gåetter> <gåetter> men hon är faktiskt? Ja. Ge själv en väldigt fin komplimang, precis just nu. Ät... I huvudet. Ja, gör det nu. Okej bra Men jag kommer inte på att det. Det så många saker att det emellan <laughs> Härligt när man är det problemet <laughs> Jag tycker inte att du får säga att du är rolig Nej men den är så vanlig uh. Skönt Men hörni, ut och ladda ner raft mm. yeah. Lägg till oss Och så gör vi en bra vardag nu För nu kommer hösten och de här mysiga grejerna Typ Jag vill dricka matcha latte vad är det är den här gröna grejen här Jag har hört att det var ni skit God, God, Men jag vill, vad, jag vill göra de det gråre. som en grej okay. alltså ni? Planering på rätt Ja, alltså jag vill göra det som små events. Mm. Vi ska ni. alla gå och leta efter en stickad polo. Alltså förstår ni? <laughs> jag kommer, ja, alltså bästa grejen, Nu ska vi hitta min vinterkappa snälla följ med. <laughs> och så går vi så här: <laughs> Så hjälper alla att och Nu blir det kaffe, det är jäst Men jag kommer göra ett plocka sampevent kanske. Alltså det känner jag så Jag gick, inte. Jag bara, det. I can't make it <laughs> Can't <laughs> attend Men nu vet ni vad som är underbart idag då? Nej, ska vi av? Nu ska vi, Nej, men nu ska vi ut i solen mm. Vi ska få frisk ölluft Bara, du vet, bada Vad är nuet? Och ikväll Så blir det Fridas chili mm. Mm. Vi ska ha chili night mm. Planerat, mm. På Planerat på raft I minsta detalj mm. Okej okay, hörni vi säger så, vi säger så Från oss till, till er En riktigt riktig bra vardag Ja oh, fint you. Love you Idag